Præsenteret af kongressen.com. Jeg hedder Lasse Tjernl Pedersen. Min medvært det er Anders Agner. Vi. Lad os starte med et eksperiment, yeah. øhm, Fox News lige nu, vi snakker den digitale udgave, og vi snakker her lige nu, der, når, hvor vi optager dette, det er sådan, øh, lige omkring middag, øh, torsdag. Jeg vil lige gennemgå, sådan, hvad der dominerer Fox News på, <laughs> på det her tidspunkt. <laughs> Meget gerne. <laughs> Meget gerne. Så skal afsluttes. Jeg læser, eller læser faktisk forholdsvis meget Fox News. Det synes jeg er rimelig vigtigt for at holde sig på i øh, USA. Øh, først og fremmest så er de i gang med en øh, større bashing på John Kerry. Mm. Det er hovedfokus lige nu, fordi der er kommet nogle klimatiltag, så gør man jo meget ud af at forklare, at hans familie for eksempel har et øh, privatfly, det er sådan en, en klassisk god, uh, tablød uh, historie, men så også noget om, hvordan alle de her klimaudspil smadrer hele uh, oliindustrien. Ja. Så uh, er der en anden stor historie, der handler om, at uh, AOC har sagt, sådan har de i hvert fald det mig i hvert fald at tolke det på. Fox News, at det er sådan ligesom centret i det republikanske korkus i repræsentanternes, hus, det vil sige egentlig, ja, de medlemmer, der er i Repræsentanternes hus, der er sådan centrum, jamen det er egentlig bare white supremacists, som, som det hedder. Det er også en, en offensiv melding, det er i hvert fald en offensiv måde at tolke det på. Og så endelig så slår Fox News fast, at demokraterne er mod free speech. Ja, ja. Det for mig til egentlig at stille spørgsmålet. Nu stod vi jo herinde for en uge siden og snakkede om mulighederne for forbrødring, og kunne de mødes på tværs af politiske skæld i, i, i USA. Er det allerede slut? Det er der da i hvert ret meget, der kunne syde på. <laughs> <laughs> altså, det, det, altså normalt, så plejer vi det at snakke om hvidebrødets dage, og det var vel ikke engang en hvidebrødseftermiddag, eftermiddag han noget at have i Biden altså, den 20. januar, tror jeg det imod, så var det jo... Men altså apropos Fox News, øh, altså, samme aften, så var det jo, at Sean Hannity også fra Fox News gik benhårdt på ham og bare sagde, at han har præsenteret i ni timer, og nu er der allerede 400.000, der er døde af corona. Ja, det, det, det, det, det, det, det, det der bliver uh, legendarisk, vi skal faktisk have skaffet. Hvis det findes som lydklip, så, så vil jeg have... Ja, det, det, det, det, det, det er sådan et, uh, vi skal men, Det skal vi have fat i. Men prøv at høre, Lasse, det der er sket også siden vi lavede Kammeramerika sidste uge, er jo, at at det blev hverdag. Og det blev det hurtigt, og det gør det jo som regel hurtigt, men det viser også ret tydeligt, at øh, nok så mange øh, fine ord om, om forbrødring og forsoning og samarbejde, men øh, det ligner godt nok, at de kører videre i mange af de samme riller, mm -hmm. som de har kørt i de forgangene år. Som sagt, det her, det er Kampen om Amerika. Vi øh, laver ikke helt det samme program, som sidste uge, men vi fortsætter lidt i samme gænge. I, i sidste uge, der snakkede vi om, om, om de kunne, om republikanerne kunne samarbejde, og hvem det eventuelt kunne være. Læg den bl.a. mærke til, at øh, vi jo kaldte de fem øh, republikanere, som øh, endte med at stemme med demokraterne her tidligere på ugen. Det kommer vi tilbage til. Men i den her uge kigger vi i virkeligheden på, er vedbrugsdagene slut? af det bare tilbage til, at man sidder i hver sit hjørne og råber den, eller er der i virkeligheden, og det vil jeg jo påstå stadigvæk. Nogle små tegn på, at man prøver at gøre nogle, nogle lidt andre ting rundt omkring, men også hvad der trækker i den anden retning. Det er kampen om Amerika i den her uge. Inden vi kaster os det, så vil jeg jo lige huske at nævne, at det ikke gratis er gratis at lave kampen om Amerika. Derfor gå ind på kongressen.com og tegn et abonnement på kongressen. Så er der penge til, at øh, Anders kan få mad. Øh, og det er vigtigt. Det er også vigtigt, at du får noget at spise en gang imellem. jeg lever af kærlighed af kildevand. <laughs> hvad hedder det? Og det er selvfølgelig også muligt, hvis man elsker kampen med Amerika utrolig meget, at man kan blive sponsor på programmet. Men Anders, hvis vi ligesom skal prøve at, at kaste os ud i det her, så er der jo sket nogle markante ting, kan man sige, siden vi stod her for en uge og talte om, hvad republikanerne ville, og når vi nu, nu skal tale om at sige, er det hele i virkeligheden gået op i ja, ikke havde og briller, men hat og, hat og, og råbe konkurrence Der har været en ø, afstemning i, ø, i senatet, om hvorvidt ø, hele den her rigsretssag overhovedet nærmest er, er lovlig. Mm -hmm. Den vandt demokraterne 55-45. Det betyder også, at der er fem ø, republikaner, der er med. Så er der en masse republikaner, der har været ude og, og sige noget. Og så har, hvad hedder det, er der jo startet forhandlinger om en stimuluspakke, og så er der kommet en frygtelig masse dekreter, endnu flere dekreter for... Joe Biden, at de her ting, dem behandler vi nu individuelt, men hvis du ligesom skal vælge ud i dem, hvilke af de her ting der er sket, hænger du der mest i? Jamen, det er nok i virkeligheden den afstemning, der var, mm. øh, hvor det ender 55-45. Sagen er jo, at Ron, øh, han ikke Ron Paul, hans far Rand Paul, Rand Paul. senatoren for Kentucky, øh, som lytterne måske kan huske, på blandt de mange præsidentkandidater i 2016. Han havde øh, simpelthen mind at øh, det, der skete i øjeblikket, var forfatningsstridigt og derfor så havde han øh, prøvet, at man kunne stoppe hele øh, sagen, som jo ellers er øh, sat til at skulle starte her i øh, ikke den øh, uge, der kommer nu, men ugen efter omkring den 8. og 9. februar, skal mm. selve rigsretssagen køre i senatet. Og fem republikanske senatorer stemte for, øh, at, øh, at øh, den skulle køre videre, at sagen ikke var forfatningsstridig. det vil sige, at der var de samme med de resterende 50 demokrater. De fem var dem, som vi snakkede med sidste uge, nemlig mm. Mitt Romney fra Utah, Susan Collins fra Maine Richard er fra Alaska, øh, Pat Toomey fra Pennsylvania og Ben Sass fra Nebraska. Det er jo selvfølgelig interessant at se, at ja, der, er der er fem, det... Der er fem. Mm. men det gør bare stadigvæk, at der er godt nok langt fra 5 til 17, fordi det er jo det, de skal bruge, hvis der skal fælles dom over Trump ved den rigsretssag. Det synes jeg er virkelig bemærkelsesværdigt, fordi meldingerne blandt andet fra Mitch McConnell, også til, som vi talte om i sidste mm. uge, er jo netop været det her med, at han sådan set var ret åben for at kigge på muligheden for mm. at, ø, at få do, ø, fældet dom over Trump. Og pludselig så stemmer han i virkeligheden ø, i en retning, som gør, at han nærmest nu minner selve rigsretssagen af forfatningsstridig mm. Det viser i hvert fald for mig at se ret tydeligt, at sandsynligheden for, at ø, der bliver fældet en dom over Trump i forbindelse med den næste rigsretssagen mod ham, at den er til, til at tage overse efterhånden, fordi ø, hvem er det egentlig, der skal turde gøre det, som man måske ellers gerne så, man, øh, og som man måske havde fået indtrykket af, at de kunne finde på at gøre, hvem er det, der skal gøre det mere end de fem republikaner? Altså, der er måske en enkelt eller to, men jeg kan ikke se tolv. Altså, det bliver sådan jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke se jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, men jeg tror i virkeligheden, der er sket noget... Det er jo ikke enkelt, men det, det er forklarligt, vil jeg sige, det der, det der er sket. Og nu starter vi lige med, med Ritredssagen, så kan vi tage nogle af de andre ting bag, bag efter. Der er jo sket det, at jeg tror at i virkeligheden, at rigtig mange republikanere har været temmelig træt af Trump efter den øh, rigsredsag, at de har været temmelig chokeret over, hvordan hele USA øh, reagerede. Derfor de beskyndt sig at løbe i, øh, i den retning. Ja. Siden er der jo både været meningsmålinger, men der har jo også været, kan man sige, en masse øh, lokale afstemninger rundt omkring. Jeg hænger mig meget i en, der har været over i, i Arizona, øh, mm. hvor, der har været om, hvor, hvor det ligesom handler om, hvem har man så valgt, til at styre de her, altså det republikanske parti internt i Arizona, og det der har både været i Arizona, der har også været der andre steder de her, de her kan man sige det er jo sådan, ja, lokale partiforeningsvalg. Ja. og det der er sket af alle steder det er at det er jo deres altså helt die-hard Trump tilhængere, ikke ikke Trump støtter vi snakker, Trump tilhængere ja. der har vundet de her valg og sidder på de her valg, så jeg tror det er min forklaring på, hvad mm. der er sket. Det er, jeg tror i virkeligheden, at der er rigtig mange republikanske senatorer i senatet, der har været åbne over for at se på det her i hvert fald, og sige, okay, vi skal lige se, hvilken vej vinden blæser. Jeg tror, de meget hurtigt har fundet ud af, hvilken vej vinden blæser. Det er det kan godt være at sige, ja, det er ikke verdens måske bedste idé i forhold til hele det amerikanske folk. Men lige nu skal jeg, jeg rent nu sad, redde min egen bagdel, og jeg kan ikke blive uvinder med hele det republikanske, Bagland, og de støtter stadigvæk Trump. Og jeg tror, det er det, der også er sket for Mitch McConnell. Jeg tror, ikke i den grad, han var færdig med, med Trump. Han har bare set, at kernen i det republikanske parti, de er trump tilhænger. Ja, ja og det, det tror jeg, at du har ret i. Og det er et af de tydeligste eksempler for mig, at jeg også, at en af de senatorer, der har været mest fremme i skoen i forhold til at, at, at, at slå løs på den her rigsretssag. Det var Marco Rubio, og havde fra Florida. Også en af mange håbefulde præsidentaspiranter mm. tilbage i til 2016. Det gik af pommeren til, øh, han fik godt nok ørne i maskinen, da først han røg i klens med Trump. Mm. Siden da har han jo så prøvet at se, kunne han så på en eller anden fasong, øh, Trump en lille smule. Øh, det har knippet lidt med at gøre det med troværdigheden i behold, vil jeg sige. Men det har han ikke, der mindre prøvet. Han kan jo godt se. Slår jeg er en af de få svingsdater, som Trump rent faktisk vandt. Det er der, han er på genvalg næste gang i 20... Ja, ja, og op, sikkert. ja. ja. Og der er han på genvalg i 2022. Mm. Det vil sige, at han har ikke råd til at øh, pludselig stille sig op og blive umiddelig med, lige præcis som du siger, basen eller højrefløjen må ikke vende ham ryggen, eller Trump må ikke pludselig begynde at øh, blive besværlig, også i den stat han nu selv slår mm. sin folder i, øh, i forbindelse med, at han rykket fra det hvide hus til, øh, til Mar-a-Lago. Rubio har været ude så sent som øh, i går, hvor han er ude at sige, at hvis han ved hver given lejlighed, han fik for at få stoppet den her sag, så ville han gøre det. Mm. Øh, han har også tidligere kaldt hele sagen for værende dum, osv., mm. Det er jo lidt den del af ligningen, man skal have med her, at de her folk, det kan godt være, at de ikke bruger som Trump-personer, men det fuldstændig for længe siden af egen point, de tør simpelthen ikke få højrefløjen imod så, fordi Nej, jeg, jeg synes i virkeligheden, det er det, de fortæller, det er, at de har egentlig troet, håbet, tror jeg mere, de måske har gjort, at de kunne lægge noget afstand, de kunne skære Trump af. og de har bare fundet ud af, at basen i hvert fald en stor del af basen i det republikanske Parti det er Trumpismen. Og det er blevet en ting, det er ikke bare persondyrkelse, det er også nogle, nogle holdninger omkring øh, men Man kan jo også se det i, at øh, Kevin McCarthy, ja. som vi stod og talte om så sent for en uge siden, altså lederne af af republikanerne i repræsentanternes øh, hus, jamen hvad har det, han har på i kalenderen her i de her... Han er på vej til Florida lige nu, fordi han skal ned og... Mødes med Trump. Ja, han skal ikke bare til mødes, han skal til fest med ham jo. Ja, jamen. Ja, <laughs> altså, og, og det siger jo også noget om, hvor er det styrkeforholdet ligger henne, at de har måske håbet, at de kunne trække ham ud af ligningen, men det har de bare fundet ud af, det ikke gjort. Og de har vel også, og det er et spørgsmål det her, fundet ud af, at øh, rigsretssagen er... Måden man galvaniserer, at man øh, får noget energi i, in, in, i sin egen base lige nu, oven på nogle rimelig dårlige måneder? Det er der ingen tvivl, det er en del af analysen for mm. dem. Øh, jeg kan godt øh, måske tænke, at de nogle gange er ikke helt tænker tanken færdig om, at, øh, at de ikke både kan blæse sig af med i de munden, for de kan ikke, som jeg ser det, kan de ikke både øh, kan man sige plise højrefløjsbasen og samtidig holde Trump på afstand. Det kan de simpelthen ikke. Mm. Det vil sige, hvis de pludselig begynder at invitere ham ind i varmen igen, hvis de egentlig gerne vil lægge afstand til ham, men samtidig gerne vil tække hans vælger, hans base og prøve netop at bruge rigsretssagen nu som en måde at gøre det, det kan ikke lade sig gøre. Det styrker på automatik Trumps position. Ja, men det, er, men det er jo det frygtelige, kan man sige, catch 22, som, ja. uh, som uh, republikanerne er i uh, lige nu, det er, at de, de står med et problem uh, virkelig lige meget, hvad de gør. Jeg synes, det er, for at vi skal lige prøve at, at runde den lidt af, så, uh, så kan man sige, hvad jeg synes, der er en interessant løsning, måske, mm -hmm. det kunne kigge på. Uh, USA Today, det er, vel det, man, efter, det er jo svært med amerikanske medier, de ligger altid et eller andet sted. Politisk også mere, mere markant, end man gør i, tit i Danmark. Men USA Today er vel noget af det, der ligger mest på midten. det er rimelig moderat. Det, det er rimelig moderat noget af det. De, de har gjort sig selv til bannerfører for en interessant tanke i de her dage, som jo også er noget, jeg har set flere republikanere, men faktisk også nogle demokrater tale om. Det er at sige... Og skulle vi ikke droppe den her rigsretssag, eller skulle vi erkende, at den måske ikke fører til dom, men så kunne vi give ham det, der hedder øh, censure. Det er jo svaret, til, at man i Danmark får en næse. Mm. Altså, det, kunne, kunne det være en vej ud, hvor man siger, okay, vi, vi synes godt nok, det er dumt, det du gjorde, men vi kan godt se, uh, i virkeligheden, for jeg tænker også, hvis vi lige prøver at vente om, jeg tror at i virkeligheden også, der er mange demokrater, der godt kunne tænke sig og sige, prøv at høre, kunne, vi ikke, kunne vi ikke komme videre nu? Altså... Jamen, det tror jeg du er. en af de demokrater, det er Joe Biden. Altså, jeg synes, det er meget interessant, hvad Joe Biden har sagt om den rædselsretssag. Det, det er virkelig bemærkelsesværdigt, fordi at han har været at sige helt øh, fuldstændig straight, men han regner ikke med, at Trump bliver dømt. Nej. Og øh, det er for mig, at, jeg vil se, at der er mange ting, man kan læse ind i det, men i forhold til det, vi taler om nu, er det rimelig klart, at han vil bare gerne have det her til at gå væk. Ja, Det er sådan lidt ligesom op på kontoret, når du får en dårlig idé, så, så, så siger jeg jo ikke, det det er virkelig en dårlig idé. Så siger jeg, gør du det bare, men. Så altså, jeg tror ikke helt på den. Altså. Det, det er sådan lidt det, Biden har gjort. Det er et fantastisk godt eksempel. Det, det er meget, meget, meget... Det. Men, og det, jeg synes faktisk, det er lidt det, Biden gør. Han siger sådan lidt. Han kan jo ikke Han kan jo ikke sige til demokraterne, ej, Nej nej, nej, er I det skal I da aldrig gøre. Men han siger, jeg, jeg tror ikke selv helt på den. Altså. Jeg siger, han gør det jo... ikke ejerskab, han gør, det, han gør, det, ja, måde. han gør, hvad han kan også for at prøve ligesom at forventningsafstemme lidt, at uh, hans base, og især den måske meget... Sådan, blodtørstige del af, af basen, må ikke i hans eget parti i hvert fald tro, at succesekreteret nu for ham er, at, øh, at der bliver fældet dom, fordi det gør der ikke. Øh, jeg vil sige, en ting jeg noterede mig, han sagde jo det også, det var, han sagde, prøv at høre, det var, hvad senatet havde ændret sig en smule siden, at jeg selv sad der, men så meget har det heller ikke ændret mm. sig. Og det skal vi altså bare lige huske her, det er altså en mand, der har siddet i knapperne op 30 år mm. som senator, inden han blev vicepræsident. Han kender udmærket godt øh, spillet på det her. Og som han siger, så meget har det ikke ændret sig. Og hvis det ikke har ændret sig nok, så er det også det samme, som han implicit siger, at, øh, at øh, tingene kommer til at køre videre i de samme riller, som det har kørt i mange år. Ja, og jeg, jeg hæfter mig så også ved, men det, det, det er jo så det, vi kan gå videre til nu, det er i virkeligheden, at jeg tror, at han i virkeligheden bare gerne vil have den her, han vil bare gerne have den her sag overstået, og han ved godt, at den ikke fører til dom, og så kan vi måske i virkeligheden komme videre bagefter. Og jeg tror, det er meget bevidst, at han ikke lægger nogen aktier i det, fordi han ved jo godt, at han skal samarbejde med Mitch McConnell, der kommer til at stemme mod den her, fordi han har fundet ud af, det, det er det basen i det republikanske parti. Ved. Og, så, og så kører vi et tager nu de næste, øh, næste tid, og så kan vi få... Altså, jeg tror, det er sådan, Biden tænker, så kan vi komme videre, ikke? Jo, jo, og så er der måske øh, vil sige, nogen... Nok ikke så meget Biden selv, han holder sig så langt væk fra det, som han kan. Ja, Men no, med Men nogle af de andre øh, demokratiske senatorer og medlemmer af huset i øvrigt også vil jo helt klart Prøve at se, kan de sætte nogle fælder op, øh, som gør, at de kan få øh, nogle af de for eksempel senatorer, som er på, på valget i 2022, Notarium, Ruby, og taler vi om Ruby men der er jo flere andre. Øh, kan man få dem på glat is på en eller anden fasong? Mm. Kan man få dem til at sige eller gøre nogle ting, som man kan bruge imod dem ved det midtvejsvalg, der venter i, i november 2022 mm. på en sådan fasong, som man måske kan, kan flippe nogle sæder i, i senatet og udbygge sit øh, lige nu mikroskopiske flertal? Det er i høj grad også det, jeg ser for mig, at de vil bruge det til, for jeg tror ikke, der er ret mange heller, de mest hardcore demokrater, som tror på, at det her ender med, at Trump bliver dømt. Godt. Så har der foregået et par andre ting. Apropos Mitch McConnell, den her kan vi tale lidt hurtigt, fordi mm. det, var jo, det var jo, at Mitch McConnell kravlede op i et træ ikke bogstaveligt talt, det tror jeg, han er lidt for en ældre mand til, så kan jeg han for... <laughs> have en solide stige og noget sikkerhedsnet med. Men, øh, men de skulle ligesom sætte komiteerne i øh, senatet, altså hvem skal være formand og næstformand, og hvem skal være sidde i hvilket komiteer. Det nægtede Mitch McConnell jo ligesom som repræsentant for republikanerne at skrive under på, fordi at der er, er den her filibuster -regel, ja. som jo handler om, at når der er noget, der skal vedtages i senatet, så kan man i bund og grund blokere det, medmindre man har 60 stemmer. Ved, altså, og det, har, det, det er sådan... Historisk se, kan du så ikke lige sige, hvordan har er brugt, og hvad der så er sket med den? Men det har jo indimellem givet an sådan nogle fuldstændig groteske øh, situationer. Om altså. jeg tænker på, hvor den kommer fra, sådan historisk set hvordan man brugte den for 30 år siden, kontra hvordan man bruger den i dag, det er nok det, der i virkeligheden er vigtigt lige at forstå. Nå, men tidligere har man jo brugt den nogle gange til nedrebet, at, øh, at kunne måske holde en forhandling kørende, øh, og nu har man så ligesom prøvet at sikre os, at man ville, hvad skal man sige, at man ikke bare blev trumlet nødvendigvis, også af simple flertal osv., så kunne man holde sager kørende. Det har så nogle gange kørt fuldstændig af sporet, altså jeg sige, et af de mest bizarre eksempler, jeg nogensinde har set på Philip Bostaderen, hvad i bro var i sin tid, at Ted Cruz lige var kommet til, til senatet som senator for Texas, blev taget i ud i begyndelsen af januar 2013, efter han var blevet valgt der i efteråret 12., Budgetforhandlingerne kørte i løbet af efteråret, og på et tidspunkt, så øh, var det altså Cruz, han sagde, nu skal den godt nok have en på den store filibuster, og øh, derfor så gik han i gang med at stå, og så talte han uafbrudt. Han begyndte at stå og læse godnat holdt fra senatsgulvet over for sine små døtre hjemme i Texas osv., og han snakkede og snakkede, og han læste højt af alt muligt, og kogebøger og børnebøger og jeg skal give dig. Og folk var sådan fuldstændig end med, at regeringen lukkede ned, fordi man ikke fik vedtaget budgetaftalen, fordi manden bare rambled, og han har jo siden, altså jeg må kraftigt fraude lynderne at bruge tid på at læse mandens bog. Den hedder A Time for Truth. Uh, og det er, noget, det er virkelig elendigt, men uh, ikke desto mindre. Altså lad os bare sige, jeg, jeg, jeg, jeg har taget en forhold jeg, jeg har læst den, og øh, der er det jo virkelig, at manden fremhæver. Han synes, det var fantastisk. Han ser det som en af sine vigtigste bedrifter. Det var den her filibusterøvelse, han lavede dengang. Jo, men jeg tænker også på historisk set, så filibuster, det var noget, man ligesom reserveret til, hvad den skal man sige det, noget vigtigt. Ja. Og, og nu er det jo blevet til noget man bruger Ringelig meget, lidt på skruen, og der er ja. rimelig meget hele tiden. Så derfor er det jo meget op og vinde og sige, skal man begrænse reglerne for filibuster eller den hele tiden. Og det er specielt demokraterne, der jo gerne vil. Det vil de det, meget gerne. Det vil de meget, meget gerne. Øh, og så var det jo så, hvis Miss McConnell sagde, at jeg, øh, jeg sidder heroppe og vil ikke kan noget som helst før, I lover, at det sker ikke. Ja. Øh, så, og blev, der... så blev Chuck Schumer lidt <laughs> Ja, og så måtte <laughs> uh, McConnell jo kravle ned. Ja. Ja, ja. Øh, den ene gamle mand var kravlet op i træet, så kom den anden mand og begyndte at flå i, øh, i det træ, han havde kravlet op i. Og så begyndte han at sige, at nu kan det godt være, at hvis ikke jeg skal falde ned, så må jeg hellere kravle ned igen. For Chuck Schumer, han øh, var altså ikke lige sådan, at er blevet med. Mm. Altså jeg prøver ikke engang, det er mig, der er flertalsledende, no, det er ikke dig. Mm. Så nu, øh, nu gør du altså lidt mere, hvad jeg siger. Det er ikke dig, der sætter dagsordenen mm. hele tiden. Men, men i forhold til det spil, der var jo så, hvor, hvor, hvor det jo McConnell jo gjorde, det var altså, sige, at siger, okay, der er de her to demokratiske senatorer, der har lovet, at de ikke rører ved den her, øh, rører ved den her, den her øh, regel. Det spil, der foregik, der. Jeg læser lidt som om, at Mitch McConnell er så klog, så han ved godt ved, hvad det vil ende med, men han ved også godt, at han skulle lave en eller anden markering, markering ja. for, også i forhold til sine egne kollegaer. Altså, det er jo ikke... Altså Arne, lige vise, at altså, han, han stadig han kan, han kan jo også ryge som øh, godt nok nu leder af mindretallet, men det kan han jo det er jo også en mulighed for ham på et eller andet tidspunkt. Det, på et eller andet tidspunkt er det da en mulighed, hvis ikke han bliver ved med at være en, en autoritet og en stærk mand, så er det da en mulighed der er nogen der på et tidspunkt tænker på skulle man skifte ud. Jeg synes faktisk apropos det her med om det er de samme gamle tider. Jeg synes alligevel der er lidt nogen forskel i at vi ser vi ser de samme gamle markeringer som vi har set de sidste mange mange år men at vi er måske lidt tættere på en normalitet, der er for fire år siden, af at man markerer, og så kommer man lidt videre. Så siger man, at du er også dum, og ja, du er også dum, og okay, så kommer vi lidt videre. Ja, i hvert fald, hvis du komme videre og forstå at de ikke er noget, at med at være skændes, men de heller ikke laver noget. Så, øh, altså, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> der skete jo ikke en pind, øh, i de år, der, hvor de godt nok kørte det på den øh, fasong. Mm. Der var der heller ikke meget lovgivning der kom ud af er Capitol Hill, altså man siger, at de to samlinger, der var fra 11-13 og 13-15, til mm. er de to mest uproduktive mm. kongresssamlinger der har været nærmest siden den verdenskrig mm. Der var måske en i slutningen af 40'erne, der kom i nærheden. Men altså, og det er jo lidt det, der også er sagens kerne nu, hvis man på en eller anden fasonger, det er jo lidt det, Joe Biden også prøvede at appellere til i sin indsatsetale de sidste uge, det er jo lidt det, som begge parterne et eller andet sted jo trods alt bør kunne enes om at det hele er kørt så meget af sporet, at de skal have løsnet den her hovknude som det befinder sig i, fordi de laver ikke lovgivning. De, altså det føderale lovgivningssystem det, det, det er blevet til sådan et teater, der foregår på, på diverse kabel-tv-stationer øh, på Fox og MXNBC, og så foregår det på diverse sociale medier, og så råber man lidt af hinanden, men der sker i virkeligheden ikke rigtigt noget. Netop. Og det altså, man kan sige, hvis man skal snakke om noget, de burde kunne enes om, så burde det dog være at sige, at det kan godt være, at de alle sammen påber sig at vide, hvad The Founding Fathers i sin tid havde tænkt sig med, med måden, man skruet forfatningen sammen og så videre. Men øh, det er ikke det her i hvert fald. Det, det er jeg helt tænker sikkert. der er én ting, de måske ikke kan begynde, og Jeg synes i hvert fald, det har været interessant at se, hvordan øh, Bidens øh, regering Bidens folk er gået til. Og det er faktisk den ting, jeg tænker, de måske kan blive enige om. Jeg synes også at i virkeligheden, ud over dekreter det det, er Biden kan man se satse på. Der er selvfølgelig hele det vaccine noget men det kører jo via dekreter. og det behøver man egentlig ikke, når det, blandt politikerne så meget ind i. Øh, men der er hele den her stimuluspakke, altså de mm. 1,9 trillioner dollars. Øh, der kunne Biden jo så vidt godt køre republikanerne over. Det har de jo stemmerne til langt hen ad vejen nu men der virker det jo til, at man gerne reelt vil finde en politisk aftale. Ja, og det har de også kunnet et par gange i løbet af 2020, både øh, i løbet af foråret, da det sådan for alvor ramte, og så igen, øh, det tog jo nok meget, meget lang tid, også længere, end det burde have gjort, men øh, til sidst fik man også landet noget der op til jul øh, 2020. Begge gange tværpolitisk, og det bør også lade sig gøre den her gang, for det, rigtigt, det virker som om, at det er lige præcis omkring de her stimuluspakker, omkring Corona-situationen er noget hvor at hvor man jeg vil ikke sige freder det politisk for det gør man ikke. Der er ikke der er ikke, ja, det hedder vel så højfred. Ligesom man kalder det bagfred begrebet så er det er vel helt eh helt står du selv for den der. <laughs> men men men, fordi de skændes jo om det, altså de kunne for eksempel ja. blive en beløbsstørrelse sidste gang, hvor... At, jo, jeg selvfølgelig skændes de om det, men det jeg mere hæfter mig i, det er, at, at retorikken har ikke været sådan... den er vi, ikke så konfrontatorisk vi har, vi har der. Vi har skrevet det her forslag, og det kan I hoppe med på, hvis I vil, hvis I ikke vil Lige nogen, der ikke vil den amerikanske menemand og arbejder det er godt. Det er jo ikke det, der er blevet sagt. Der er blevet sagt, at vi præsenterer det her, og det skal vi jo snakke om, og vi skal fra. Altså, det virker til, at man faktisk reelt gerne vil forhandle om det. Jo, og der er også... Altså, begge parter har en interesse i at tage noget medejerskab, trods alt alt den stund, at øh, det er jo måske nok det vigtigste, der overhovedet er, at beslutte i øjeblikket, så... Hvis det nu er, at man laver en, en stimuluspakke kun med demokratiske stemmer, og det går godt, og folk bliver glade og taknemmelige, så, så bliver det rigtig ærgerligt for republikanerne, at de møde i 2022, og tilsvarende omvendt, så kan man sige, at demokraterne har også en, aktie i at få, eller en interesse i at få republikanerne til at købe nogle aktier, i det, fordi er der ting, der går galt, så skal man ikke kun kunne placere ansvaret på demokraterne skulder. Det, det, det. Så der er dog trods alt nogen, men ser du det så som om, at det er en eller anden form for vilje til samarbejde, der er lidt, der er lidt bredere, eller ser du som om, at det er simpelthen kun fordi det er det, det, er det ene sp politiske spørgsmål, hvor man faktisk ikke kan tåle ikke at være med? Det er omtrent det eneste, jeg kan få øje på lige nu, mm. hvor jeg i hvert fald kan se for mig, at der bare er noget, der smager lidt mm. af en, en tværpolitisk dialog. Mm. Øh. De fleste andre emner er det meget svært at se for sig. Øh. Ja, og det, det er jo så noget af det, der er interessant fordi det er jo ikke sådan, og nu rykker vi lige videre til det sidste punkt mm. i kan man sige, den store forbrødring, eller vil reelt samarbejde-diskussion. Øh, fordi jeg synes nemlig, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er lidt svært faktisk at, at være helt klar på, om de vil noget samarbejde eller ej. Det er måske mere, om de virkelig kan noget samarbejde. Men det, man så kan se, der egentlig er kommet på de andre vigtige politikområder, som er sådan noget som klima det er og, og immigration, som jo noget af det, de kan skændes med, det er jo foregået via dekreter. Ja. Altså. Men når man kommer med de dekreter, Biden har kommet med, altså en ting, at vi vidste godt, at de ville blive det små og sure også på folk omkring klima, som vi taler om, meningsvis, fordi olieindustriens interesser osv. Men jeg vil sige, at når Joe Biden vælger immigration, mm. som nærmest noget af det første, han overhovedet foretog sig mm. i forhold til brugen af dekreter, så er det i hvert fald det samme, som at stikke hænderne ned i en politisk vipserede, fordi mm. det er noget, som for det første har... Nærmest have den politiske diskussion i USA i mere end ti år, nu eller endnu længere. Men hvis man det er bare. Kigger på fuld, det er fuldstændig ligesom en diskussion, hvis man skal oversætte noget af diskussionen i dansk politik, der var fra midten af 90'erne og 20 år fra. Men altså. det er måske også, især for republikanerne det tydeligste mm -hmm. eksempel på, hvor farligt det kan være, hvis de ikke tager højrefløjens, øh, mm. kan man sige, mm. meldinger alvorligt, fordi lad os tage det bedste eksempel, eller det mest tydelige eksempel mm. på, hvor, det, hvor, hvor galt det kan gå i en for republikanere, der søger en tværpolitisk immigrationsløsning. Dengang tilbage i 2014, øh, i sommeren 2014, der havde man det, der hed The Gang of Eight. og The Gang of Eight var den her gruppe af øh, folk, både fra demokraterne og republikanerne der arbejdede på en fælles tværpolitisk løsning omkring immigrationen. Blandt andet med de mange millioner, der lever illegalt i USA. så altså de såkaldte dreamers. dreamers. Eric Cantor, mm -hmm. som på det tidspunkt var den næsten mest magtfulde mand i hele repræsenterets hus. Der var kun én der rangerede højere end ham. Det var John Banner, der var formand for huset. Han sad på... Et stensikkert mandat nede i øh, det, den del af Virginia, der hedder Spotsylvania, øh, som er sådan et gammelt borgerkrigsområde. Hardcore øh, republikansk. Altså tit har demokraterne ikke engang givet stille modstandere op imod ham, så mm. sikkert sad han i sadlen. Han var med til at anbefale, at den her tværpolitiske løsning blev sådan noget. Så kom der en Tea Party-kandidat, Dave Brad, og ja, han hedder Brad, som mm. I måge unge mm. til efternavn. Mm. Han, han kørt en dagsorden, hardliner-kurs på immigrationsområdet Han udfordrede cancer internt, vandt over cancer, hvilket betyder at, at det, nummer to i hele mm. repræsentantens hus ikke engang kunne søge eget genvalg. Han røg helt ud mm. af amerikansk politik. Aftalen faldt til jorden, fordi baner han stod og tænkte, åh, oh, oh, det, det, det skal vi ikke, det her så... Og man kan sige at nogle af de der gange, der folk har snakket om, hvornår var det, man måske burde have set, hvad det var for strømninger, der mm. endte med at blive mm. til Trump. Det var det er to år før Trump ikke. Det er under et år. Ja. Altså det her mm. det sker jo så i sommeren 14, mm. og han offentliggør sit kandidatur i sommeren 15. Oh, jamen, og vinder i det var i 16, to, ikke? to ja. det var 42 valget i 16. Og det første, mand mm. siger, den dag, han offentliggør sit kandidatur, det er, at han vil deportere mm. de her mange millioner illegale øh, immigranter, ja, ja, ja, ja. og han vil bygge en mur langs ja. grænsen, fordi ja. han siger, at USA er under angreb. Øh. Men så er det vel også der, hvor biden i allerhøjeste grad i virkeligheden kan give noget til sin, ja, til, til, til sin, til, til sin base. Og kan man sige nu, og måske ved han også godt, at vi kommer ikke til at blive enige om det her. Ja, altså, så er, derfor, derfor er det dekret, der er vejen frem. Det er helt altså. klart sådan, jeg læser det, men øh, at det ved han godt, det får han aldrig republikanerne med på, så, mm. så hvis han vil det her, så kan han så godt gøre det med det samme, Lad mm. dem blive rasende, mm. og så se, om de på et tidspunkt øh, falder til ro igen. Men kan, kan der være noget strategi omkring? Nogle gange kan en god idé jo også være at sige, hvis man gerne vil have bare nogen en lille smule med på vognen, så sige, prøv at høre, nu, øh, nu viser jeg, hvor hårdt det kan blive, hvis jeg ikke stemmer med. Det kan jo godt være den øh, tankegang, der har, ligget, der har været bag det. Jeg vil sige, det kan lige så godt blive tolket, sådan, som mange republikanere i hvert fald har modtaget den, øh, den kurs, nemlig at sige, at okay, du vælger jo ikke. Mm. Du vælger at tage noget det, du ved, mm. er den rødeste klud, der overhovedet kan kyle masken mm. på os nemlig at, øh, at løsnegrebet omkring immigration, jeg vil begynde at snakke om det. Jeg synes bare, Anders, det er interessant at sige, at der, hvor han i virkeligheden kaster noget med det samme, altså klima og, hvad hedder det, og immigration, er jo der, han godt ved, han ikke kan nå, nå noget med republikanerne. Det vil sige, godt, ja. nu gør vi det, I bliver lidt sure, og så går vi i gang med at skrive på noget lov, som vi selv skal stemme igennem på en eller anden måde. Men han holder igen, og mm. det, jeg synes er interessant. Det kan også være, fordi de, det, han holder igen på, ligger i stimuluspakken. Men han holder igen på sådan noget, hvor de måske godt kunne nå en eller anden uddannelse, for eksempel. Hvor yeah. man måske godt kunne lave nogle no, no, no, no, aftaler. Infrastruktur og så videre. Mm. Jamen, der er, det er rigtigt nok. Jeg synes ikke, det er så sort-hvidt hele tiden, at det bare viser, at nu er vi på vej, op i hver sin, eller på vej ned i hver sin skøttegrav igen. Men det er sådan, de bruger det. det, er, det, er, det jeg det, er med det, på, hvordan de bruger ja. det, men, men det er jo... Hel heldigvis, ja. er det jo intelligente mennesker, som godt ved, at der er forskel på, hvordan man bruger det udadtil, og hvad de så gør bagefter. Ja, ja hvis de kan bagefter, fordi presset udadtil kan, vokser så stort dem, og det var det, der skete slags. i 14. Der, ja. ikke? Så det er jo måske også det, de lige skal tage med sig, og det, altså, det er klart, det er noget, vi kommer til at tale mere om, fordi immigration tydeligvis bliver et stort emne, og også bliver noget der, hvor nogle af de steder, hvor at, uh, debatten kommer til at bølge højt, uh, også frem mod midtvejsvalget, men uh, det er i hvert fald helt klart, at øh, hvis, man, øh, hvis man tænkte, at øh, altså immigration øh, ikke længere var helt så, øh, så betændt et emne, så har Bidens første uge her med de i hvert fald bevist, at det kan stadigvæk få republikanerne helt op i det røde felt. Så vil jeg gerne lige slutte med noget andet. Fordi nu har vi jo snakket om... Lad os lige prøve at konkludere det her. Når, du, når, vi, når vi nu går de her forskellige emner igennem... Der er lige noget... Jeg står lige og med nogle papirer. Det er faktisk, fordi vi skal, vi skal lige bruge nogle papirer til noget til det sidste her lige om lidt. Når du kigger på de her forskellige ting, vi har snakket igennem... Ridsretssag, de her dekreter, der er kommet... Balladen omkring McCollum, der ikke vil sige god for de her mm. kommentarer... Og stimuluspakke. Synes du, pendulet svinger den ene eller den anden vej? Det svinger måske en lille bitte smule øh, mere i retning af samarbejde, end det gjorde før Biden kom til, men det er ikke meget. Altså... Men i forhold til for en uge siden, så svinger det mere over imod, at det nok bliver en lille smule samarbejde, men i virkeligheden mest råbe konkurrence. Jeg vil sige, der er, ja, med den ny, måske virkelig en lille justering i det, du lige siger, det er, at det nok snarere er, at det svinger i retning af muligheden for en lille smule samarbejde en mere, end at, end at det reelt kommer til at ske. Men der kunne være muligheder, det er i sig ja. selv en forbedring i forhold til, hvor elendigt det har været før. Ja, og kan man sige, og det vi vil begge to i virkeligheden er enige om, at grunden til, at samarbejdet er så svært. Det er, at begge partier, nu snakker vi jo meget om det republikanske base, men det er i virkeligheden at begge partier er låst af nogle baser, i, i, hvad hedder det, i, det, i det republikanske parti øh, omkring øh, Trump eller Trumps tanker, som simpelthen sætter en begrænsning for, hvad kan politikerne gøre, hvis de ikke vil have sparket? Øh, og i virkeligheden lidt det samme. Nogle, nogle, nogle strømninger i demokratiske parti, der ligger, ligger længere ude til øh, venstre, altså for eksempel omkring AOC. Og... Ja, men det er fuldstændig rigtigt, at det, der jo i virkeligheden også skete ved valget i 2020, var, at begge partiers fløje blev yderligere positioneret. Det var ikke en styrkelse af midten. Går ved det, er godt, at det Biden, han snakker, at begge, begge partier blev styrket på fløjene og ikke på midten. Og apropos midten, vi slutter lige af. Nu har vi jo snakket meget i virkeligheden allerede, og meget af det her det hænger sammen med, hvad der kommer til at foregå i 2022. Ja. Men apropos midten og hvad der kommer til at foregå i 2022, så er der er i hvert fald en, der ikke kommer på valg i 2022. Jeg synes nu, en af ugens store nyheder i virkeligheden, som er mest interessant, det er jo, at Ohio's senator, ja. Rob Portman, ja. to år, næsten to år før, at der skal være valg, har gået ud og sagt, at, øh, at øh, han stiller ikke op Nej. igen. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at vi snakker om en mand i, sin, øh, bedste, i hvert fald, <laughs> hvad sin bedste, Bedste politiske alder. Bedste politiske, bedste politiske alder. Øh, og øh, han, han, stiller ikke, han stiller ikke op igen. Men derudover, så, han, og det er derfor, jeg sagde, at jeg skulle bruge nogle papirer, fordi jeg tror, jeg, jeg, jeg vil prøve at læse, øh, læse noget op. Det er jo blandt andet, at han siger, at øh, i min i mine næste to år, øh, vil jeg arbejde for samarbejde og mod corona-epidemien og have med at arbejde for at bringe our great country together to help us heal uh, so we address the many challenges we face together. det, altså, det lyder nærmest som det nærmest som Joe Biden det han siger her. Kan du, altså, kan, det, kan, du kan du sådan svagt ane konturerne af Portman for America 2024? Jeg ser det, jeg, <laughs> jeg ser det, jeg, jeg, jeg, jeg grunden til at jeg lige tør det, der er at jeg faktisk lige står og leder Øh, hvad hedder det efter efter vendingen? Nej, fordi det han jo siger i den her også fandt jeg det, det er øh, hvad hedder det? Det er han jo lover og det er jo det der er rigtig sjovt. Han lover at fortsætte sin kamp for Amerika et andet sted i senatet. Ja ja det får han også lige sagt. Ja og det er nok, så, og det er nok ikke i repræsentanters hus. Ja og så er der jo altid det her der er interessant ved, ved, ved USA der er man snakker jo altid om the big question når man snakker om præsidenter. Blandt andet, det er den yngre Kennedy engang, øh, mm. kan man sige, kludret rimelig meget op i, hvis man øh, er historienørt. Men det, det, han faktisk får gjort her, han får, uden at nævne, han stiller op, faktisk forklaret meget godt, hvorfor han gerne vil være præsident. Ja, jamen, det er fuldstændig en Det her, det er jo programerklæringen for, hvorfor han en dag stiller op. Men for lige at slutte af, og for at runde alt det, vi har stået og snakket om, hvorfor er det en populær, meget populær senator fra Ohio, den måske en af de allervigtigste svingsdager, som højst sandsynligt vil blive genvalgt, som egentlig ikke siger, at han er færdig, heller at holde med politik. Hvorfor er det, at han trækker sig fra et valg om to år, og positionere sig på den her måde omkring samarbejde. Det, det er måske men på lige at forklare sig. Forklar, hvorfor du ser, at han egentlig gør det her. Hvis det er det, han vil stille op i 24. Det er der ikke nogen, der altså, det... det er fordi, hvis han gerne vil stille op i 24, så har han brug for at kunne stå friere, så har han brug for at kunne være sin egen øh, herre, han har brug for at kunne være fri af resten af senatsgruppen. han har brug for at ikke at være låst af partilinjer, han har brug for ikke hele tiden at blive taget til indsigt for hvad andre senatorer, må øh, det klogere at gøre. Og han har brug for også nogle gange at kunne lægge afstand til Trump, uden at det at den grund øh, krybler ham øh, i forhold til, øh, til basen i øvrigt. Så det er det, han gør samtidig med, og det er så bare en lille detalje, det er mere end bare almindelig fuldtidsarbejde at føre en præsidentvalgkampe. Mm. Og hvis han skal i gang, så altså det her er jo også en åben invitation til alle fundraiser, der hedder øh, Skulle nogen af jer have lyst til at øh, køle nogle dollars i min retning? Så er jeg meget meget åben det er for det. Hvis ikke nogen andre skriver, at de er åbne for kaffe. Jamen det, <laughs> det, jamen det her, det er fuldstændig, jamen er du, er du, med, er du lobbyist og tænker, at øh, du har nogle sager, jeg godt kunne have inde i min portefølje? Så er så jeg, jeg meget åben for at øh, få lytt på ideer frem mod mit øh, tager, launch jeg, jeg, jeg. i begyndelsen af 23. Jeg ved, du, hvad han kommer til at gøre med i fordi jeg synes, det, der jo skriver, han også skriver at det her, det er, at han jo har set et Washington, der i tiltagende grad er kørt fast og sandet til og sådan noget. Så han, han, han skal jo fortælle historien om, som jeg har set at han forlod det her, fordi at han kunne ikke komme videre. Der skete ikke noget. Nu har han været ude og finde sig selv og ja, fundet ud af... At, I det rigtige Amerika. I det rigtige Amerika, ude i Ohio, yes. og fundet ud af, at der er en vej frem. Så var Portman et vædermål og det tror jeg ikke, du har, du har lyst til at tage et modsatte, han kommer med en bog i 2023. Nej det kommer før. Det kommer være i Det kommer okay, det det på i 2022 <laughs> eller 2023, der beskriver, hvordan han, hvordan han ser en vej frem for et mere united, anderledes Amerika. Det er jo en platform, det her. Yeah. Men, det, men jeg synes, det der det bliver rigtig sjovt, det er, det er jo et bud på, hvilken... Platform, det reducanske parti skal ud og stå på. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i, og så er det så spørgsmålet når han så skriver sin bog om <laughs> øh, om øh, hvilken type patriotisk titel, hvor han så skal sidde med et eller andet deterministisk blik i noget der både er lidt øh, business og lidt casual. Ja på forsiden, som en hver anden politisk jeg tænker, jeg, jeg, jeg tænker noget ternet skjorte og et par brune, par brune slags på en. Ja, i den stil. Og uden, uden noget natur. Ja, som viser gode ja. Ohio values. Måske står han hen og læner sig ned over et hegn, mens han kigger ud over et eller andet. Ja, det plejer vi ikke. Ja. Og øh, så et, er det et eller andet med... Nogen er placeret en fiskestak et eller andet sted også. Ja, så er det et eller andet med uh, American Ideas eller ja. Values, eller uh, altså, jeg sige, et... Uh, der er så mange af de der, så altså, hvad var det, Rubios hed, An American Son. Jeg tror, han går den enkelte vej, den kommer til at hed, Among Us. Uh, oh. altså, ben Sass hed jo bare, Them <laughs> i sin tid, ikke det? <laughs> Nå, apropos, ja. øh, nu kan jeg se, at... Øh, nu er nu, nu, min og produceren, vi har snakket lige. Ja, der produceren, er ved at gå ned du. Det her, det var øh, kampen om øh, Amerika, produceret af kongressen.com, altid som altid, øh, kyndigt styret af Tom Carstensen, bag øh, knapperne. for mig sæder. Anderson. Og jeg hedder Lasse Pedersen, og I må alle sammen have en dejlig uge. Hej.